Men du, farsan, titta på den här tavlan alltså. Du känner att det, att det är skönt. Alltså. Det, hela grejen alltså. Det är helt skönt. Det är stort skönt, ser du. Det är stort skönt att en sån grej kan göras idag, förstår du, farsan? Ja, ja, ja. Ja, men vad är det då? <laughs> är det en böna, eller? En böna, alltså, farsan förstår. Konstnären vill vara interpret för. Det är alltså en syntes. Ja, ja. Du, det här, det är väl tuttarna då? Nej, Gustav, inte Prata inte så högt Gustav. Det, det är folk här, Gustav du. Ja, ja, men det måste väl vara Men stå inte och snuska dig, Gustav Gärna varför ska du visa pappa på sånt här Du, du vet väl hur han, hur han ska larva sig med sånt här Ja, visst, men om det inte är dom Peka inte, sa jag, Gustav ja, jag, jag menar, att det, det är någon som har Baksidan fram på honom vänster där, där, där. Gustav Men det var då själva farna, där. Jag får väl stå kvar och se vad det är för kroppsdel åtminstone Farsan tittar på den här grejen. Alltså förstå, den vill aktivera den här, förstå? det, förstår Det är alltså en appell består till konstruktiv handling. Den ska göra det aggressivt, farsan. farsan, alltså, jag ska nypa till den då, men då måste jag ju väl fara in i luften och reda på ifall det är en grabb eller en kjeltrosa Farsan, låt mig förklara grejen för att Du här Du ser det där galret där borta, ser du? och så ser du Kristus, du? och tennisförbundet där, va? och dollarsedeln. Ser du? Och de där barnen som eh, Lindon Jonsson matar in i kanonröret. Alltså, det, det skildrar alltså din situation idag, farsan. Du ska alltså kunna identifiera dig med våldskonfrontationen och reagera rätt efteråt, farsan. Du ser där till exempel, alltså, där sitter ju Erlander då i knä på Wallenberg, alltså. Aha. Men du har den här stora rumpan här fram och göra Nej men nu slutar ni stå på det där sättet det Varför ska ni släppa med mig på sånt här svineri för? Alltså farsan konstnär vill visa desorienteringen förstår du Hur alienationen uppstår när man på en gång är privilegierad till studielån Och dessutom insatt i ett auktoritärt system Där folk bara handlar ansiktskrämer och högoktan i bensin Aha, Ja men så det där ska man ge färdig. Det är bara skitprat igen Johansson han kan den där branschen förstår du, och det är samma soppa man får överallt men då säger han så det är ingenting. Farsan, det är fantastiskt, äntligen farsan. Du. du börjar bli medveten om manipulationen, förstår du? Alltså att de lurar dig ständigt. <laughs> tack ska du ha, tack ska du ha. <laughs> Och du förstår det här auktoritära systemet farsan. Det bottnar i demokratins otillräcklighet. Det är det förstår du hela tavlan föreställer. Aha. Än ja, är Gustav. Du måste inte glömma sig på mig nu. Folk tittar på dig. De tror du är konstiga. Stora kan polisen kan ju ta dig. Ja men då är det alltså en kedja. Först och främst så är han i dödsfallet. Han är i helmåsen. Det är väl inga pin-uppbilder det här, inte? Tror du inte din egen mamma känner igen ett par bröst, va? Din långhåriga stått på en Farsan, det är alltså den utlämnade människan ibland ekonomin förstår du Farsan, man måste bryta överklassens kulturmonopol Konst förstår du. Det ska inte bara vara till för en jävla massa eh, tandläkarfruar <laughs> Vad svarar du? Alltså, är hon tandläkarfru? <laughs> ah, Gustav Farsan, din människa nu förstår, den föreställer oss, morsan den föreställer dig. Nej, vet du vad, så tjock är jag inte. Hörru, står vi i fräckigt Körs efter mot mamma va? Nu, ni ska vi inte börja slåss hem bland alla människor, ni är inte kloka ju. Nej, men jag tycker faktiskt att ni är lite lik Johanssons kärring va? Det är stort sköna fru Johansson ju. Farsan, det är fantastiskt. Du har reagerat, farsan. Så. Och det var meningen. Så. Du har svarat på tavlan. Konstnären har fått en dialog med dig och du har svarat, farsan. Hur känner du dig inför grejen? Hur känner du dig? Förstår du, det här är samhällstillvänd konst, farsan. Ja. Nu skiter jag i de här tavlorna. Jag ska ner och köpa två älgar i en grön skog och hänga ovanför soffan. Eller en stött skön solnedgång i skärgården. Ja!